Шичатанія Чиртамріта, Мадьяліла, глава 11. Розваги шичатані Магапрабу, Беда Кіртун. Шіла Бактівно Такур у своїй Амріта Правагабаші наводить стислий огляд 11-ї глави. Сарабома Батачар'я доклав усіх зусиль, аби влаштувати зустріч між Шичатанією Магапрабу та царем Протепорудрою, але Господь відмовився на відріз. В той самий час із урядової служби повернувся Шрі Рамананда, рай, і в присутності Господа Чайтані він дуже високо відгукнувся про царя Протопорудру. Через це Господь дещо пом'якшав. Цар, Цар розповів Сараубомі Батачарі про свої рішучі наміри, і Сараубома Батачарі підказав цареві, як зустрітися з Господом. Під час Анавасари коли господь Джаганат протягом 15 днів відпочивав, Ши Чатані Магабрабу, не мавши змоги бачитися з господом Джаганатхою, пішов до Алаланата. Згодом, коли побачитися з ним, прийшли віддані з Бенгалії, він повернувся до Джаганатпурі. Коли Адвайтачаря та інші віддані входили до Джаганатпурі, всіх відданих вітали гірляндами Сорубдамодар і Говінда. Два особистих супутники Шріче та Німагапрабу, що вийшли відданим на зустріч. Цар Протопорудра з даху свого палацу бачив всіх відданих, які прийшли. Поряд з царем на даху стояв Чар'я і, за порадою сарабовими бадачарі, представляв цареві кожного відданого. Цар, що розпитував гопінатачарю про відданих, вказав на те, що вони пішли їсти просад, не виконавши приписів щодо паломництва. Вони пішли їсти прасад, не поголившись і не дотримавши посту в святому місці. Сарабома Батачаря пояснив цареві, чому віддані начебто порушили вказівки писань, а після того цар забезпечив усіх відданих житлом та прасадом. Шри Чатані Магапрабу з великою радістю розмовляв із васудевою датою та іншими відданими. Гарідас Стакор – Прийшов також із огляду на його смиренність та скромність, ши Чатаням Махапрабу дав йому гарну відлюдну оселю неподалік від храму. тому Господь влаштував Санкіртону, поділивши відданих на чотири гурти. Після Санкіртони всі віддані пішли до своїх помешкань. Вірш 1 Attyandam Tandevam Gora Chandra, Kurvan Magnam. Магапрабу затупив весь світ океаном екстатичної любові, виконуючи в храмі Джаганатхи свій прекрасний танець. Він танцював дуже вишукано стрибаючи високо вгору. Jai Jai Shri Chatanya Jayanti Nandam Хвала, Doita Chandra De Gora хвала Vrinda. Khvala khvala хвала Shri Chatani Mahaprabu. Khvala khvala Gospodi sarabome kohe, prabhu, stane deha Наступного дня Сарабома Батачаря попрохав у Господа Шийчетанні Магапрабу дозволити без остраху дещо сказати. Господь запевнив Батачарю, що той може говорити і нічого не боятись, але додав, що якщо слова Батачарі будуть прийнятні, він погодиться з ним, а якщо ні, то відкине. Сарабома Батачаря сказав, «Є один цар, якого звати Пратапарудра Рай», він дуже прагне зустрітися з тобою і благає твого дозволу. Щойно, що чи читання Магапрабу, почув це прохання, він відразу затулив вуха руками і сказав, «Дорогий Саробому, чому ти просиш мене про таке неподобство? Я перебуваю на зреченому ступені, і для мене бачитися з царем так само небезпечно, як і бачитися з жінкою». Зустрітись з царем чи з жінкою – це для мене все одно, що випити отруту. Вірш 8. Нешкінчанас'я, bha ha того, хто цілковито відмежувався від матеріальної насолоди. Багават – Верховному Богові особі Бхаджана – служінню Унмукася – хто прагне себе присвятити Парам – до іншого берега Парам – далекого Джигамішоу – хто прагне дістатись Бхавасагарася – океану матеріального існування Сандаршанам – побачити задля якоїсь матеріальної цілі Вішайанам – того, хто занурений в матеріальну діяльність Атха – а також Йошитан – жінки Ча – теж ха, лихо Ганта-ганта, вигук великого жалю. Віша-бакшаната, аніж випити отрути, апі навіть, а саду потворніше. З великим жалем Господь сказав сарабомі-батачарі. Ой, лихо! Тому, хто серйозно бажає перетнути океан матерії і без матеріальних мотивів присвятити себе трансцендентному любовному служінню Господові, дивитись на матеріаліста – зануреного в чуттєві насолоди, чи на жінку таких самих інтересів гірше, аніж самохідь випити отрути. Пояснення. Це вірш із Шри читання Чандродая Натаки 8.23. Тут Шри читання Магапрабу проголошує, яких засад повинен дотримуватись сан'ясі, що задля духовного розвитку зрікається матеріального світу. Духовний розвиток – призначений не для того, щоб творити чудеса чи показувати фокуси, а для того, щоб подолати матеріальний світ і потрапити до духовного світу. парам парам джі означає «бажаючи переправитись на другий берег матеріального світу». Існує ріка Вайтарані, з одного боку якої матеріальний світ, а з другого – духовний. Ріку Вайтарані порівнюють із Великим океаном і називають Бхавасагара – океан повторюваних народжень і смертей. Мета духовного життя – покласти край цьому повторенню народжень та смертей і ввійти в духовний світ, де можна жити вічно, у знанні та блаженстві. На жаль, широкий загал нічого не знає про духовне життя чи про духовний світ. Духовний світ згадано у Багавит-Гіті 8.20.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 Отже, за межами цього матеріального світу існує духовна природа, і вона існує вічно. Духовний розвиток полягає в тому, щоб припинити матеріальну діяльність і взятись до діяльності духовної. Саме таким і є шлях бакті йоги У матеріальному світі головний засіб задовольняти чуття – це жінка. Тому, кого серйозно цікавить духовне життя, треба стерегтися жінок. Санясі не повинен бачитися з яким-небудь чоловіком чи жінкою задля матеріальної вигоди. А розмови з матеріалістами, чи вони чоловіки, чи жінки, ще небезпечніші і їх порівнюють до отрути. Шийчатані Магапрабу був щодо цього дуже строгий. Тому він відмовився бачитись із царем Пратапарудрою, що природно був занурений у політичні та економічні справи. Господь відмовився бачитися старем навіть незважаючи на прохання такої особи, як Сарабома Батачаря, що був близький друг Господа і його відданий. 9. Саробома коге Саття Томаравачан Вачан Джаганата Севакра Джакінту Бактотам. Сарабома Батачаря відповів Дорогий Господи, те, що ти кажеш, правда. Однак це не звичайний цар, він великий відданий. «Слуга Господа Джаганати». Шрі Чатанні Магаправо сказав, «Хоча це правда, що цар великий відданий, все-таки до нього слід ставитись, як до отруйної змії. Так само, навіть якщо жінка зроблена з дерева, дотик до неї збуджує». Пояснення. Ші Пандіт проголошує у своїх моральних настановах – це означає, що треба покинути товариство матеріалістичних людей і спілкуватися з людьми, що перебувають на високому духовному рівні. Хоч би які добрі якості мав матеріаліст, він не ліпший за отруйну змію. Всі знають, що змія отруйна і небезпечна, і коли її каптур прикрашають самоцвіти, вона від того не стає менш отруйна чи небезпечна. Хоч би які добрі якості мав матеріаліст, він не ліпший за змію, прикрашену самоцвітами. Тому в стосунках із такими матеріалістами слід бути так само обережними, якими б ми були, маючи справу з прикрашеною самоцвітами змією. Навіть якщо жінка зроблена з дерева чи з каменю, Прекраси роблять її привабливою. Навіть дотик до такої статуї статево збуджує. Тому не слід довіряти своєму розуму, що дуже мінливий і може піддатись ворогам будь-якої миті. Розум завжди супроводжують шість ворогів – Кама, Кродга, Мада, Мога, Мацаря та Бгая. Тобто хідь, гнів, сп'яніння, ілюзія, заздрість та страх. Навіть якщо розум занурений у духовну свідомість, з ним треба завжди бути дуже обережним, так само як обережно ставляться до змії. Ніколи не слід думати, що розум вишколений і вже можна робити що завгодно. Той, кого цікавить духовне життя, повинен залучати свій розум до служіння Господові постійно, щоб подолати ворогів, які завжди його супроводжують. Якщо розум не задіяний в свідомості Кришни повсякчасно, є можливість, що він піддасться своїм ворогам. Так ми стаємо жертвами розуму. Повторювати мантру Гари Кришна означає постійно зв'язувати розум із лотосовими стопами Кришни. І тоді вороги розуму не мають нагоди завдати удару. Беручи приклад із Шича Тані Магапрабу, чої дії описано в цих віршах, ми повинні бути дуже обережні з розумом і не потурати йому за жодних обставин. Один раз піддавшись розуму, ми можемо занапастити своє життя, навіть якщо досягли високого духовного рівня. Найбільше розум збуджує спілкування з матеріалістичними чоловіками та жінками. Тому що читання Магапребу своїм власним прикладом застерігає всіх уникати спілкуватися з матеріалістами. 11. Як людина лякається самого вигляду живої змії, чи навіть її подоби, так той, хто намагається усвідомити себе, повинен боятися матеріаліста чи жінки. Насправді йому не варто навіть дивитися на їхні тіла. Це цитата із Ши Читання Чандродая Натики, 8.24 баде по нарапі Мукена анібе, кого дяди табе Амай етана декібе. Бата чар'я, якщо ти говоритимеш таке далі, ви більше ніколи мене тут не побачите. Тож не допускай, щоб з твоїх вуст ще коли-небудь злітало таке прохання. 13. Злякавшись сарабома, повернувся додому і замислився над цією справою той самий час до Джаганатпурі, Порушоптеме, приїхав Магарадж Пратапарудра і з почтом своїх секретарів, міністрів та військових офіцерів пішов відвідати храм господа Джаганати. Пояснення. Можна зрозуміти, що Магарадж Пратапарудра жив зазвичай у катаці, що була його столицею. Пізніше він переніс свою столицю до Курди, що лежить за кілька кілометрів від Джаганатпурі. Нині там є залізнична станція за назвою Курда-Роуд. 15. Коли цар Протопорудра приїхав до Жаганатпурі, з ним приїхав також Раманандарай. Раманандарай відразу ж з великою радістю пішов зустрітися із Шри Чайтаннією Пояснення. Усі індійські царі отримують титули. Іноді їх називають Чатрапаті, іноді Нарапаті, іноді Ашапаті і так далі. Царя Оріси називають Гаджапаті. Рай проналі коїла прабху коле корена Зустрівшись із ши читанням рамананда рай поклонився Господь обійняв його і обидва заплакали у великому любовному екстазі побачивши якими тісними стосунками Шрі Рамананда Рай пов'язаний із Шрі Чайтаннією Магапрабу, всі відані були вражені. Рамананда Рай сказав, «Я, як належить, розповів цареві про теперудрі, що ти наказав мені піти у відставку. З твоєї милості цар ласкаво відпустив мене, звільнивши від цієї матеріальної діяльності». Пояснення. Шрі Чайтанні Магапрабу попрохав Раманандарая залишити свою посаду губернатора. І Раманандарай, згідно з волею Господа, звернувся з цим проханням до царя. Цар з радістю відпустив його. І Раманандарай таким чином пішов у відставку, отримавши від уряду пенсію. 19. Я сказав, твоя величність, я не бажаю мати справу з політикою. Я хочу одного – бути біля лотосових стіп Шийча та Будь ласка, дозволь мені це. Коли я звернувся з таким проханням, цар, почувши твоє ім'я, дуже зрадів. Він відразу встав з трону і обійняв мене. Дорогий Господи, щойно цар почув твоє ім'я, його охопив великий любовний екстаз. Схопившись за мою руку, він проявив усі ознаки любові. На моє прохання він одразу ж дав мені, як пенсію, всю мою платню без зниження і попрохав, щоб я служив твоїм лотосовим стопам, ні про що не турбуючись. Після того Магарадж Пратапорудра дуже смиренно сказав, «Я найбільш пропащий іниций, я негідний зустрічі з Господом. Якщо людина служить йому, її життя увінчується успіхом». Далі цар сказав, «Ший Чатанні це Крішна, син Магараді Нанди. Він дуже милостивий, і я надіюсь, що в якомусь із моїх майбутніх життів він дозволить мені з ним зустрітися. Господи, я думаю, що я не маю навіть дрібки такої екстатичної любові, яку відчуває Магарадж Пратапарудра». Тоді Ший читання Магаправу сказав, «Дорогий Раманандорай, ти найвидатніший з усіх відданих Кришни, тому кожному, хто любить тебе, безперечно, дуже пощастило». 27. За те, що цар проявив стільки любові до тебе, Господь Крішна неодмінно прийме його. Пояснення Цар Пратапорудра через Баттачарю попрохав зустрічі із Шича Танією Магапрабу, і Баттачаря, як належало, передав його прохання. Однак Господь відразу ж відмовився зустрічатися з царем. Тепер, коли Рай розповів Господові, як палко цар прагне побачити його, Господь змилостивився. Шичатані Нямагапрабу просив Раманандурая залишити свою посаду в уряді і прийти до Порушоттамикшетри Джаганатпурі, жити разом із ним. Коли Раманандураї звернувся з цим проханням до царя парудри, той відразу погодився і до того ще заохотив Раманандурая, виділивши йому повну пенсію. Господь високо оцінив це. І з цього можна ще раз пересвідчитись, що господиві більше до вподоби, коли служать його слузі. Між людьми побутує вираз: любиш мене, любий мого собаку. Щоб наблизитись до Верховного Бога Особи, треба звертатися через його довіреного слугу. У цьому полягає метод. Шейчатоня Махапрабу виразно каже: "Раз цар любить тебе, Рама난다рая, йому дуже пощастило". За Його любов до Тебе Кришна неодмінно прийме Його. 28. Господь Кришна сказав Арджуні, Ті, хто відданий мені, прямо насправді не віддані мені. Мої справжні віддані – ті, хто відданий моєму відданому. Пояснення. Шрі Чатані Махапрабу цитує цього вірша з Адіпурани. Цей вірш також вміщено до Лагу Бхагавата 26. 29.30 Мої віддані служать мені з великою увагою та шаною. Вони кланяються мені всіма частинами свого тіла. Вони поклоняються іншим відданим і бачать всі живі істоти, пов'язаними зі мною. Вони використовують всю енергію своїх тіл для мене. Дар мови вони використовують для того, щоб прославляти мої якості та образ. Свій розум вони також присвячують мені і стараються відкинути всі матеріальні бажання. Такі якості моїх відданих. Ці два вірші взято із Шримадбагаватом 11, 19, 21, 22. Їх промовив Верховний Богособа Господь Кришна, відповідаючи на удаване запитання про віддане служіння. 31. А радананам сарвешам вішно раданам парам тасмат парадарам девіт адіянам самарчанам. Гарадгананам – усіх різновидів поклоніння, Сарвешам – усіх, вішного Господа Вішну, Гарадганам – поклоніння, Парам – найвище, тасмад, а вище за поклоніння Господу Вішну, Паратарам – ще вищого рівня, Деві – богини, Тадіянам – осіб, пов'язаних з Господом Вішну, Самарчанам – чітке і непохитне поклоніння. Господь Шіва сказав богині Дурзі, «Дорога Деві, Хоча веди радять поклонятися півбогам, поклоніння Господу Вішну – найвище з усіх різновидів поклоніння. Однак ще вище за поклоніння Господу Вішну – служити вайшнавам, що мають зв'язок з Господом Вішну. Пояснення. Веди поділяють на три частини – Карма -канда, Канда, і Упасана Канда. Ці частини мають справу з корисливою діяльністю, емпіричним філософствуванням та поклонінням. Веде містять поради щодо поклоніння різним півбогам, а також Господу Вішну. У цьому вірші, зацитованому у спадму порани, господь Шіва дає відповідь на запитання богині Дурги. Цей вірш також уміщено до Лагу Багаватамрити 2.4. Слова «Вішнор Араадганам» стосуються поклоніння Господу Вішну або Крішні. Отже, найвища форма поклоніння – це задовольняти верховного Бога Ші Крішну. А остаточний висновок полягає в тому, що в поклонінні Господу Вішну ще ліпше служіння це поклонятись відданому Господу Крішни. Є різні віддані у Шантарасі, в Дасія расі, Сакя расі, Ватсалія расі та Мадгурі расі. Хоча всі раси належать до трансцендентної сфери, найвищий трансцендентний смак це Мадгуря раса. А з цього випливає, що найвища духовна діяльність полягає у поклонінні відданим які служать Господові у Мадгур'я-расі. Шийчатан Нямагапрабу та його послідовники поклоняються Господу Крішні головно в Мадгур'я-расі. Тим часом інші вайшнавські ачар'ї рекомендують різні форми поклоніння тільки до рівня Вацал'я-раси. Тому шила Рупа-Госамі у відах 1.2 називає вчення Шийчатан Нямагапрабу найвищим з усіх. Анарпідачарім чайрат, каруная ватірнакала сама рапаєтому на то сабакти швіям. Ши читання Магапрабу з'явився за цієї епохи Калі, щоб показати незрівнянність мадгуря раси, тим самим даруючи дар, якого не давав жоден начар'я і жодне втілення. Через це читанню Магапрабу визнають за найщедріше втілення, тільки він поширював любов до Кришни. Показуючи незрівнянну досконалість цієї любові в расі кохання. 32. Дурава Ті, чия аскеза незначна, навряд чи зможуть здобути служіння чистим віданим, що прямують назад до царства Верховного Бога до Вайкунд. Чисті віддані неподільно присвячують себе у Верховного Господа, Господа півбогів і повелителя всіх живих істот. Цей вірш являє собою цитату із Шимадбагаватом 3.7.20. Його промовив Відура у бесіді з Майтреєю, ріші великим віданим Господа. 33. Тоді поряд з Господом були Параманандапурі, Бараті Госай, Сорубдамодар Госай, Господь Нітянанда, Джагадананда, Мукунда та інші. Тому Ши Рамананда Рай поклонився всім Господнім відданим насамперед чотирьом духовним вчителям. Він, як належить, привітався з усіма відданими. Пояснення. Чотири духовні вчителі згадані в цьому вірші – це Парамананда Пурі, Брамананда Бараті, Сарубда Дамодар і Господь Нітянанда. 35. Тодій Ши Читання Магапрабу запитав Рамананду Рая. «Ти вже був у храмі Лотосоокого, Господа Джаганати?» Рай відповів, «Зараз піду відвідаю». Ще читання Магапрабу на це сказав, «Що ти зробив, дорогий рай? Чому ти не пішов спочатку побачити Господа Джаганатху, щоб уже потім прийти сюди? Чому ти спочатку прийшов сюди?» Рай промовив, «Ноги, наче колісниця, а серце, наче візничий. Куди серце веде живу істоту, туди їй доводиться йти». Пояснення. В Багаватгіті, 18.61 Господь Кришна пояснює. Майяя". Верховний Господь перебуває в серці кожного Арджуно і керує блуканнями всіх живих істот, що наче сидять у машині, зробленій з матеріальної енергії. Так жива істота мандрує Всесвітом в колісниці тілі, яке дає матеріальна природа. Схоже, пояснення наводить Катха Упанішад 1.3.3.4. 3. відгі шарірамратам евату будгімту саратім відгі мана праграхам евача індріян ігаян агур вішаян стейшу гочаран атмендріяману юктам бокте Тут сказано, що жива істота – це подорожній, що їде на колісниці тіла, яку дає матеріальна природа. Інтелект – це візничий, розум – це віжки для керування кіньми, а чуття – це коні. Так жива істота в омані насолоджується матеріальним світом. Той, хто сягнув висот свідомості Кришни, здатний володіти розумом та інтелектом і таким чином загнуздувати коней чуття, навіть якщо вони дуже сильні. Той, хто вміє приборкувати чуття розумом та інтелектом, може легко наблизитись до верховного бога особи, тобто вішну. А це є найвища мета життя. Справді піднесені душі приходять до господа своєї остаточної мети. Таких людей ніколи не зачаровує зовнішня енергія господа вішно матеріальний світ. Амігі корибо мана іганло я айла, джаганатадарашане вітчарана кайла. Ші Раманандарай вів далі. «Що тут вдієш? Мій розум привів мене сюди. Я не міг наважитись піти спочатку до храму господа Джаганате. Ші Чатані Магаправу сказав. «Негайно поквапся до храму господа Джаганатхи і подивись на господа, а тоді йди додому і привітайся зі своїми родичами». Отримавши дозвіл шичетані Магапрабу, Раманан Дарай поспішив до храму господа Джаганати. Хто може зрозуміти віддане служіння Раманан Рай? Цар Пратапарудра, повернувшись до Джаганатпурі, покликав Сараобому Батачарю. Коли Батачаря прийшов зустрітися з царем, той поклонився йому і став його розпитувати. Цар запитав, «Ти передав моє прохання господові?» Сараобома відповів, «Так». Я постарався зі всієї сили. Однак, попри всі мої великі старання, Господь не погодився на зустріч із царем. Мало того, він сказав, що коли його попрохають про це знову, він покине джаганат і піде куди інде. Почувши таку відповідь, цар дуже засмутився і звідчаєм промовив. Цар сказав, «Чи читання Мгапрабу зійшов для того, щоб рятувати всіх грішників, та низьконароджених, тому він врятував таких грішників, як Джагай та Мадай. Ой, лихо, невже Шичатані Магапрабу втілився для того, щоб звільнити всіх грішників за винятком одного царя на ім'я Магарач Парудра. Пояснення Місію Шичатані Магапрабу пояснює народам дастакур. Патіта паванагиту тава тарамо, сама патіта прабу, напа Якщо Шичатання Махапрабу зійшов для того, щоб рятувати грішників, то найбільший грішник найнижчого походження має найперше право на увагу Господа. Махарадж Пратапарудра вважав себе за найбільш пропащу душу, бо йому доводилося постійно мати справу з матеріальними речами і насолоджуватися матеріальними вигодами. Шичатання Махапрабу прийшов для того, щоб Рятувати найбільш пропащих. Тому як він міг знехтувати царя? Чим більше людина впала, тим більше вона має право на порятунок від Господа. Звісно, за умови, що вона віддається Господові. Магарач Парудра був цілковито віддана душа. І тому Господь не міг йому відмовити на тій підставі, що той занурений у грошові справи мирянин. 47. Хадаршанийам О лихо невже ще читання Махапрабу з'явився вирішивши звільнити всіх крім мене він дарує свій милостивий погляд багатьом людям нижчого класу на яких зазвичай не годиться навіть дивитись цей вірш узято із Ши Чатані Чандрудаї Натики, 8, 28. Далі Магарадж Протапарудра сказав. Коли Ши Чатані Магаправу рішуче постановив собі не бачитися зі мною, тоді я рішуче налаштований покинути життя, якщо не побачу його. Пояснення. Відданий з такою рішучістю, яку проявив Магарадж Протапарудра, неодмінно матиме успіх, розвиваючи свідомість Кришни. Шикришна Кришна підтверджує це в багават 9:14. Сата там киртаянто ятанташча двидаврата, намасянташчамм бхктяна нитйа йукта Завжди оспівуючи мою славу, спрямовуючи свої зусилля з великою рішучістю, схиляючись переді мною, ці великі душі постійно з відданістю поклоняються мені. Це ознаки махатми що у повній свідомості Кришни служить Господу. Отже, рішучість Магараджі Пратаборудри дуже піднесене почуття, що називається дрідга врата. Завдяки цій рішучості він зумів, врешті-решт, отримати милість безпосередньо від Господа Чайтані. 49. Якщо я не дістану милості Ший Чайтані Магапрабу, моє тіло і моє царство, поза сумнівом, нічого не варті. Уяснення. Це прекрасний приклад дрідгаврати – рішучості. Якщо людина не дістає милості Верховного Бога особи, її життя спливає на марне. У Бхагаватам 5.5.5 сказано «Парабаваставадабодаджато яваннаджіг'язата атмататвам» Якщо людина не допитується про духовне життя, вся її діяльність марна. Без духовної допитливості Наша праця і наші досягнення – це просто згайнований час. 50, Почувши, як рішуче налаштований цар, Сарабома Батачар'я глибоко замислився. Рішучість царя справила на нього велике враження. Пояснення. Сарабома Батачар'я був вражений, бо на таку рішучість неспроможна людина світська, прив'язана до матеріальної насолоди. Цар, безумовно, мав величезні можливості для матеріальних втіх. Але вважав, що і його царство, і все інше нічого не варте, якщо йому не вдасться побачити Шрі Чайтанню Магаправу. Цього вже задосить для подиву. У Шімадбагва там сказано, що бакті, відене служіння, повинно бути безумовне. Розвитку віденого служіння насправді не можуть зупинити жодні матеріальні перешкоди, чи його виконує звичайна людина, чи цар. Віддане служіння Господові за будь-яких обставин довершене, незважаючи на матеріальне становище відданого. Віддане служіння – це така піднесена діяльність, що його може виконувати хто завгодно, в якому завгодно становищі. Треба лише бути дрідга врата, рішуче налаштованим. 51. Нарешті саробом Аббатачар'я озвався. «Дорогий царю, не журися!» «Я певен, що за твою тверду рішучість Шрі Чайтані Магапрабу неодмінно дарує тобі свою милість». Пояснення. З огляду на тверду рішучість царя Пратапарудри, Батачар'я провістив, що цар неодмінно отримає милість Шрі Чайтані Магапрабу. В іншому місці читання Чайтамрити, Мад'я 19.151, також сказано, Гуру Кришна, пай, бакті, лата, біджа. З милості духовного вчителя та Крішни істота дістає на сінину відданого служіння. Батачар'я був духовний вчитель царя Протаперудри, і він благословив царя, сказавши, що Господь проліє на того свою милість. Милість духовного вчителя, поєднуючись із милістю Крішни, дарують успіх відданому, що діє в свідомості Крішни. Це підтверджують веди. Яся деве парабах, тира ядха дева та та гура, тася йтека дета, ярта, пракашантей махадмана. Тільки тим великим душам, які непохитно вірять і в Господа, і в духовного вчителя, само собою відкривається весь сенс ведичного знання. Шветашва тарапанішад 6.23. Махарадж, проти парудра, твердо вірив у Батачарю що проголосив Шри Чайтані Магапрабу верховним богом-особою. Твердовір'ячи в Батачар'ю, як у свого духовного вчителя, цар Протопорудра відразу визнав Шри Чайтані Магапрабу за верховного Господа. Так він розумом почав поклонятись Шри Чайтані Магапрабу. Такий шлях відданого служіння. Господь Кришна каже у Багавадгіті 9.34 – Man мадяджі яджі мамнуаскору, мам і вайщася вам атмана матпаранага. Присвяти свої думки мені, стань моїм відданим, складай мені поклони і вшановуй мене, цілковито заглибившись у мене, ти неодмінно прийдеш до мене. Це дуже простий метод. Треба лише отримати від духовного вчителя тверду переконаність у тому, що Кришна це Верховний Бог, особа. Якщо людина приходить до такого висновку, вона може розвиватись далі, думаючи про Крішну, оспівуючи Крішну і прославляючи Його. Тоді немає жодного сумніву, що такий повністю впокорений Крішні відданий отримає благословення Господа Крішни. Шіла Сарабома Батачаря далі це пояснює. 52. Побачивши тверду рішучість царя, Батачар'я проголосив. Верховного Господа можна досягнути чистою любов'ю. Твоя любов дошріче та Німагапрабу дуже і дуже глибока, тому немає сумніву, що він прол'є на тебе милість. Пояснення. Така рішучість становить головну якість відданого. Група Гусамі підтверджує у Падешамрі 3. У цаганні ще ядарят... Треба мати тверду рішучість, тверду віру. Коли людина береться до відданого служіння, вона повинна зберігати цю тверду рішучість. Тоді Кришна буде задоволений її служінням. Духовний вчитель може показати шлях віданого служіння. Якщо учень строго дотримується засад, не відхиляючись ні на крок, він неодмінно здобуде милість Крішни. Це проголошують шастри. 53. Тоді сароба Матачарья став напучувати царя. Є один спосіб, яким ти можеш безпосередньо побачити його. В день свята Колісниць Шичатанья Махапрабу у великому любовному екстазі танцюватиме перед божеством. В цей день свята Радгаятри після танцю перед Господом Шичатанья Махапрабу зайде у сад Гундіча. В цей час ти повинен прийти туди сам і без царського одягу. Коли Шичатані Магапрабу увійде в сад Кунтіча, ти теж повинен туди прийти і прочитати п'ять глав із Шимадбагватом про танець Господа Крішни з Гобі. Так ти зможеш взятися за лотосові стопи Господа. Господь Шичатані Махапрабу буде занурений у почуття любовного екстазу і не буде усвідомлювати навколишньої дійсності. Тоді, після того, як ти прочитаєш ці глави з Шимадбагватом, він обійме тебе, визнаючи тебе за чистого вайшнава. Пояснення Вайшнав завжди готовий допомагати іншим вайшнавам прогресувати в пізнанні абсолютної істини. Сарабом Батачаря зрозумів, що цар – чистий вайшнав. Цар завжди думав про Шрійче та Німгапрабу, і Батачаря захотів допомогти йому наблизитись до Господа. Вайшнав завжди співчутливий. Тим більше, коли бачить, що кандидат на віддане служіння налаштований дуже рішуче. Дрідга врата. Отже, батта був готовий допомогти цареві. 58. Господь уже змінив своє ставлення, коли Рамананда рай розповів про твою чисту любов до нього. Пояснення. Спочатку Господь не бажав бачитися з царем, але, завдяки щирим зусиллям Батачарі та Рамананди Рая, ставлення Господа змінилось. Господь уже проголосив, що за цареве служіння відданим Крішна прольє на нього милість. Ось метод, яким можна розвинути свідомість Крішни. Спочатку повинна бути милість відданого, тоді зійде і милість Крішни. Просаду, Отже, наш найперший обов'язок полягає в тому, щоб вдовольнити духовного вчителя, а він може забезпечити нам милість Господа. Насамперед, звичайна людина повинна почати служити духовному вчителю, тобто відданому. Тоді з милості відданого буде задоволений Господь. Не отримавши пил з лотосових стіп, відданого розвиватись неможливо. Це саме стверджує також і Праглад Магарадж у Багутам 7.5.32 Не звернувшись до чистого відданого, неможливо зрозуміти Верховного Бога особу. Магарадж Пратапорудра Шанував і Раманан Дурая, і Сарабому Батачарю. Отож, він доторкнувся до лотосових стіп, чистих віданих і завдяки тому зміг наблизитись до ший читання Магапрабу. 59. Магарач Протапорудра прислухався до порад Батачарі і твердо вирішив виконати його вказівки. Від цього він відчув трансцендентне щастя. Цар запитав Батачарію, коли відбудеться церемонія умовіння Господа Джаганати, Снана Ятра. І батачарія відповів, що до церемонії лишилось ще тільки три дні. Підбадьоривши так царя, Сарабома Баттачаря повернувся додому. У день церемонії умовіння Господа Джаганати, серце Шрі Чатані Магапрабу було охоплене щастям. Побачивши церемонію умовіння Господа Джаганати, Шрі Чатані Магапрабу відчув велике щастя – але коли після церемонії Господь Джаганат сховався від людей, Господь читання, не маючи змоги бачити його, тяжко зажурився. Пояснення. Після церемонії омовіння Шри Джаганати, що відбувається рівно за два тижні до свята Радгаятри, тіло божества Господа Джаганати покривають новою фарбою. І на це йде якраз близько двох тижнів. Цей проміжок часу називають «Анавасара». Є багато людей, які приходять до храму побачити Господа Джаганнатху регулярно, щодня. І для них його зникнення після церемонії омивання нестерпне. Шичатанья Махапробу дуже потерпав від відсутності Господа Джаганнатхи у храмі. 63. Гопібаве бірахе прабу м'якола прабу чарія. Від розлуки з господом Джаганатхою Шича Тані Магапрабу потерпав так само сильно, як Гопі в розлуці з Крішною. У цьому стані він залишив усе своє товариство і пішов до Алаланати. Віддані пішли за господом і, ставши перед ним, попрохали повернутися до Пурі. Вони повідомили, що до Пурушот та Макшетри приходять віддані з Бенгалії. Так Сарабома Батачаря привів Господа Чайтаню назад до Джаганатапурі. Після того він пішов до царя Протапарудри і повідомив йому, що Господь повернувся. Коли Сарабома Батачаря був у царя Протапарудри, туди прийшов Гопінат Ачаря. Як брамана, він дав цареві благословення і звернувся до Сарабоми Батачарі. З Бенгалії приходить близько 200 віданих. Усі вони дуже піднесені і віддані саме Шри Тані Мапрабу. Вони всі вже прийшли на берег озера Нарендра і чекають там. Я прошу про житло і домовленість за прасад для них. Пояснення. Нарендра – це невелике озеро, що є в Джаганатпурі, і нині там відбувається свято Чанданаятра. Дотепер всі бенгальські віддані, що приходять до храму Джаганати, спочатку омиваються в цьому озері. Тут вони омивають руки і стопи перш, як увійти до храму. 69. Цар відповів. «Я дам наказ розпоряднику в храмі. Він подбає за житло для всіх і за просад, як ти побажаєш. Сарвабома Батачарі, будь ласка, покажи мені по одному всіх віданих Шича тані Німгапрабу, що прийшли з Бенгалії». Сарвабома Батачарія попрохав царя. Вийде на дах палацу, гопіната чаря знає кожного з цих відданих, він покаже їх тобі. Насправді я не знаю нікого з них, хоча бажаю з ними познайомитись. Гопіната Чар'я знає їх усіх, тож він казатиме тобі, як кого звати. Сказавши це, Сарабома вийшов з царем із Гопінатою Ачарією на дах палацу. В той самий час усі віддані вайшнави з Бенгалії наближались до палацу. До гурту вайшнавів підходили Сваруб мудар і Говінда, несучі гірлянди і прасад від господа Джаганати. Господь Шрі Чатані Магапрабу послав цих двох наперед зустріти відданих. Цар запитав, хто ці двоє? Будь ласка, представ мені їх. Шрі Сваруб Амбатачаря відповів, оце Сваруб мудар він по суті друге тіло Шрі Чатані Магапрабу. Другий – це Говінда, особистий слуга господа Чайтані. Господь послав з цими двома відданими гірлянди і рештки їжі господа Джаганати, щоб вшанувати відданих з Бенгалії. Спочатку Сарук Дамодар вийшов наперед і вдягнув гірлянду на Адвайту Ачарю. Далі підійшов Говінда і підніс Адвайті Ачарію другу гірлянду. Коли Говінда поклонився Адвайті Ачарію, простягнувшись перед ним, Адвайта Ачарія запитав Срупадамудару, хто це, бо ще не знав Говінду. Срупадамудар повідомив його, "Говінда це слуга Ішварапурі. Він наділений чудовими якостями. Ішварапурі наказав Говінді слугувати ще читані тож Господь тримає його коло себе". Цар запитав: "Кому це Срупадамудар і Говінда піднесли гірлянди?" Його тіло так сяє, що це, безперечно, має бути дуже великий відданий. Будь ласка, скажіть, хто він?» Гопінат відповів, Його звати Адвайта Ачар'я. Його шанує навіть Шри магапробу. Отож, він найвищий з відданих. Ось Шивас Пандіт, вакрешар Пандіт, віддяніди Ачар'я та Гададар Пандіт. Ось Ачарья Ратна, Пурандара Пандіт, Гангадас пандит і Шанкара пандит. Ось мурарігупта, Гупта пандит Нараян і Гарідаст Такур, рятівник усього всесвіту. Ось Гарі а там Нрісімгананда. Оце Васудев Дата і Шивананда Сен. А ось теж Гувінда Гош, Мадав Гош і Васудев Гош. Це три брати і їхня Санкіртана спільний спів дуже втішає Господа пояснення. Говінда Гош належав до роду Каяст області Уттарарадгія. Його називали Гош Такур. В місті Аградвіп, поблизу Катви, донині відбувається ярмарок, названий на честь Гош Такура. Що ж до Васудева Гоша, то він склав багато чудових пісень про Господа Шити таню Махапрабу. Ці ці пісні так само авторитетні, як пісні наротами Дас Такура. Бактівеноди Такора, Лочани Даса Такора, Бовінди Даса та інших великих вайшнавів. 89. Ось Рагав Пандіт. Оце Ачар'я Нандан. Тамось Шиман Пандіт. А оце Шиканта і Нарайна. Пояснення. Нарутам Дас віддаючи шану особистим супутникам Господа Шрі Чайтані Магапрабу, співає, пражда на 13. Горangера Сангигане Нітасиде Каримани седяй брадendras. Наділена розум людина розуміє, що всі особисті супутники та віддані Господа Шей читання Махапрабу вічно звільнені душі. Це означає, що вони завжди занурені у віддане служіння Господові, не належать до цього матеріального світу. Того, хто занурений у віддане служіння Господові 24 години на добу і ніколи не забуває Господа, називають сідою. що Лупакусамі підтверджується: Ігаяся гареда сякармана манасаґіра нікіла сапяваста соджіванмокта, хто тілом, розумом, інтелектом і словами служить Кришні. Той звільнена особа, навіть хоча може перебувати у матеріальному світі і виконувати всіляку так звану матеріальну діяльність. Бактіра Сінду, 1, 2, 187 Відданий завжди думає про те, як ліпше служити Господу Крішній Верховному Боговій особі і як поширити Його ім'я, славу та знання про Його якості всім світом. Той, хто є ніттясіда – немає іншого діла, крім як, відповідно до своїх можливостей, поширювати всім світом славу Господа. Такі люди вже перебувають в товаристві Господа Чайтані Магапрабу. Тому Наротамда Стакур каже «Ніття сіддга корі Не слід думати, що раз особисто Ши Чайтані Магапрабу був присутній 500 років тому, то звільненими були тільки його супутники – ні, Шіла Нарутам Дастакур каже, що ніття-сідгою є кожен, хто діє задля Шрі Чайтані Махапрабу, поширюючи славу Святого імені Господа. Відданих, що проповідують славу Господа, ми повинні поважати як ніття-сідг, не думаючи, що вони зумовлені. Мамча 14.26. Якщо істота піднялась понад матеріальними гунами природи, вважають, що вона перебуває на рівні Брамана. Це і є рівень ніттясіди. Ніттясіда не лише перебуває на рівні Брамана, але і діє на цьому рівні. Просто визнавши супутників Господа Чайтанні Магапрабу за ніттясід, можна дуже легко повернутися додому до Верховного Бога. 90. Гопіна Тачаря далі показував відданих. Ось Шукламбара, он там, поглянь, Шридгар. Ось Віджай, а ото Валабасен. От Пурушоттам, а от Санджай. А ось там жителі Кулінаграми, як оце Сатяраджакан та Рамананда. Справді, тут присутні всі вони, подивисьно. Ну. Ось Дас, Нарагарі, Ширагунандан, Чиранджіва та Сулочана, жителі Канди. Скількох я тобі можу назвати? Всі віддані, яких ти бачиш тут, супутники Шіче тані Магапробу, що дорожче їм за життя. 94. Цар сказав. Дивлячись на всіх цих відданих, я не можу надивуватися, бо ще ніколи не бачив, щоб хто-небудь так сяяв. Справді вони сяють, наче мільйони сонця. І такого милозвучного спів Господніх імен я ще не чув. Пояснення. Так виглядають. Честі віддані, коли співають святі імена. Усі чисті віддані променіють, наче сонце. Їхні тіла поширюють яскраве сяйво. Крім того, їхній спів Санкіртану не зрівняти ні з чим. Є багато професійних співаків, що вміють співати хором, використовуючи різні інструменти, і їхній спів дуже музикальний та майстерний. Але... Попри це, він не може так привабити, як приваблює спільний спів чистих відданих. Якщо відданий строго дотримується засад вайшнавської поведінки, близький його тіла природно стане привабливим, і його спів святих імен Господа буде впливати на слухачів. Люди без вагань віддадуть належне такому кіртану. Навіть у виставах про ігри Господа Чайтані чи Шрі Кришни повинні грати віддані. Такі вистави відразу викликатимуть зацікавлення у глядачів і матимуть велику силу. Вихованці Міжнародного товариства свідомості Крішни повинні взяти ці дві речі до уваги і, поширюючи славу Господа, старатись застосовувати ці засади. 96. Я ще ніколи не бачив такого любовного екстазу і не чув, щоб так співали ім'я Господа, а також не бачив такого танцю під час санкіртани. Пояснення. В Джаганатапурі стоїть храм Господа Джаганати, отож туди приходило багато відданих з усіх частин світу прославляти Господа санкіртоною. Усіх тих відданих Магарадж Пратапорудра безумовно бачив і чув, але тут він визнає, що Кіртан, який проводили супутники Господа, був унікальний. Він ніколи ще не чув такої сан і не бачив таких привабливих відданих. Члени Міжнародного товариства свідомості Кришни Повинні приїздити до Індії на свято дня народження Господа Чайтані Магапрабу в Маяпурі і спільно влаштовувати там Санкіртану. Це приверне увагу всіх важливих осіб у Індії, так само як краса, сяйво, тіл та спів Санкіртани супутників Шичатані Магапрабу привернув увагу Маграджі Протопорудри. Під час присутності Шичатані Магапрабу на цій планеті його супутникам не було числа. Втім, кожна, хто провадить чисте життя і віддає себе місії Шрі Чайтані Магапрабу, слід вважати за ніття сіду, супутника Господа. 97. Батачарикогеї Мадура Бачан Чайтанірасриштій Преймасан санкіртан, Саробома Батачарія відповів: Це солодке трансцендентне звучання, особливе творіння Господа. Према санкіртана, тобто спільний спів у любові до Верховного Господа. Ший Чайтанні Магапрабу прийшов у епоху Калі, щоб проповідувати релігію свідомості Кришни. Отже, головна релігійна засада для цієї епохи повторювати святі імена Господа Кришни. Кожного, хто поклоняється Господові Чайтанні Магапрабу, Спільним оспівуванням святого імені слід вважати дуже розумним. Того, хто цього не робить, слід вважати за жертву цієї епохи, позбавлено будь-якого розуму. Пояснення. Негідники висувають теорію, що кожен може винайти свій власний релігійний метод. Але тут такі погляди засуджено. Якщо хтось справді хоче стати релігійною людиною, йому слід взятись до повторення Магамантри Гари Кришна. Істинне значення релігії визначено у Шрімад-Бхагаватам 6.3.19.22. 다르мам तु सक्षत भगवत् प्रनितं नावै विदुर ऋषयोनःपि देवः नसिधा मुख्य असुरा मनुष्यः कुतःश्च विद्या दरचारणादयः स्वयं पूर्न नरदशाम् भूकुमारः कपिलमनु प्रह्लाद ДВАДА САЙТЕ ВИДЖАНИМО ДХАРМАМ БАГАВАТАМ БАТА ГУХЯМ ВИСУДАМ ДУРБОДХАМ ЯМ ГЯТВАМРИТАМ АШНУТЕ ЭТАВАН ЭВАЛОКЕСМИН ПУМСАМ ДХАРМА ПАРАСМРИТА БАКТИ ЙОГО БАГАВАТИ ТАН НАМА ГРАНАДИБИ Смисл цих віршів полягає в тому, що дгарму чи релігію не створити жодній людині. Релігія – це закон чи заповідь Господа. Це означає, що релігію не можуть створити навіть великі святі, півбоги чи сіда муки, а за сурів людей від Дядгар, Чаран та інших – годі і казати. Принципи дгарми сходять до нас через систему парампари, що починається з 12 осіб – Господа Брами, Великого Святого Наради, Господа Шиви, Чотирьох Кумар, Сина Дивахуті Капіли, своєму Бувиману, Праладе Маграджі, Саряджаники, Діда Бішми, Балі Маграджі, Шукадеви Госвамі та Ямараджі. Релігійні засади відомі цим дванадцятьом особам. Дхарма означає релігійні засади, за допомогою яких можна зрозуміти Верховного Бога особу. Дхарма це дуже потаємна, не забруднена жодними матеріальними впливами наука, яку звичайним людям збагнути дуже важко. Однак, якщо хтось справді зрозуміє дхарму, він відразу звільниться і підніметься до царства Бога. Бхагавата дарма чи релігійні засади, яких навчають у системі парампери, це найвищі релігійні засади. Іншими словами, дхарму становить наука бхакті йоги, що починається для неофіта з повторення святого імені Господа. Та нама гранадеві. Тому тут читання Черетамрита, вірш 98 для епохи Калі рекомендує: Калі Кале Дарма, Кришна Нама Санкіртана. Схвалений у всіх ведичних писаннях релігійний шлях полягає в повторенні святого імені Господа. У дальшому вірші Чайтамрита, що являє собою цитату з Шимат бгаґаватам 11.5.32. це підкреслено ще раз. 100. Кришнаварнам тишаа кришнам сангo пангастра паршадам сумедаса. За епохи калі розумні люди співають гуртом, поклоняючись втіленню Верховного Бога, який завше повторює ім'я Кришні. Хоча тіло його не темне, він сам Кришна. Його супроводжують супутники, слуги Зброя та вірники. Пояснення до цього вірша наведено в Аділі, главі 3, вірші 52. 101. Цар сказав Явлені писання свідчать, що Господь шичетані Махапрабу це сам Господь Кришна. Чому ж тоді вчені іноді байдужі до нього? Батачар'я відповів: Тільки той, хто дістав хоча б дрібку милості шичетані Махапрабу, може зрозуміти, що він Господь Крішна. Більше ніхто на це не здатний. Пояснення. Рух не може поширювати той, хто отримав особливу милість Господа Кришни. Кришна Шактівіна, Нагитара, Праварта, Не отримавши милості Господа Кришни, неможливо поширювати святе ім'я Господа. Того, хто може поширювати ім'я Господа, називають Лабда Чайтанья, за виразом Бхакті Сіданти Сарасваті. Лабда чайтання це той, хто пробудив свою первинну свідомість – свідомість Крішни. Чисті віддані в свідомості Крішни мають такий вплив, що можуть відразу пробудити в інших свідомість Крішни і бажання віддатись трансцендентному любовному служінню Кришні. Так число послідовників чистих відданих зростає, і Господи від Чайтанні Магапрабу дуже приємно бачити ріст числа його відданих. Слово «сумедаса» означає «наділений гострим розумом». Коли відомий має гострий інтелект, він може збуджувати інтерес звичайних людей до любовних стосунків із Чайтанією Магапрабу, а через нього із Радга Крішною. Без серйозного бажання зрозуміти шрі Чайтаню Магапрабу, професійний спів і танець за гроші, незважаючи на весь артистизм, являє собою просто матеріальну діяльність – той, хто не має повної віри в Шича Таню Магапрабу, не може належним чином співати і танцювати в русі Санкіртани. Можна вдавано співати і танцювати під впливом сентиментів або чуттєвого збудження, але це не допоможе розвиватись у свідомості Кришни. 103. Тангра Кріпа Нагеджаре, Пандіт Нагекейне, Тангре Ішара Намане, Якщо людина не дістала милості Ший читані Магапрабу, навіть якщо вона дуже вчена і навіть якщо вона все бачить і чує, вона не може визнати Господа Четані за Верховного Бога Особу. Пояснення. Те саме стосується і демонічних людей, навіть якщо вони належать до сампрадаї Господа Ший Четані Магапрабу. Не отримавши від Господа особливої сили, не вдасться проповідувати Його славу по всьому світі. Навіть якщо хтось пишається славою вченого послідовника Шича Тані Магапрабу і пробує проповідувати святе ім'я Господа по всьому світі, без ласки Шича Тані Магапрабу він вишукуватиме вади в чистого відданого і не зможе зрозуміти, що проповідник отримує силу від Господа Чайтані. Коли людина критикує рух свідомості Кришни, який нині поширюється всім світом, чи вишукує вади в цьому русі, або в керівника цього руху, це вказує на те, що вона не має милості шрі Чайтані Магапрабу. 104. Господь Брама сказав, «Мій Господи, той, хто отримав хоча б крихту милості твоїх лодосових стіп, може Пізнати велич твоєї особистості. Але ті, хто намагається пізнати верховного бога особу розумуванням, нездатні тебе пізнати дарма, що рік у рік вивчають веди. Цей вірш становить цитату із Шімат 10.14.29. Його пояснено у Мад'ялі, 6 главі, 84 вірші. Цар сказав. Замість піти до храму господа Джаганадхи всі віддані побігли до оселі Шрича Тані Магапрабу. Сарабома Батачарія відповів. Це спонтанна любов. Усі віддані згоряють від бажання зустрітися зі Шрича Танією Магапрабу. Према Ріта. Любовний потяг. 107. «Спочатку віддані зустрінуться із Шрі Магапрабу, а тоді візьмуть його з собою до храму подивитись на господа Джаганату». Цар сказав, «Туди пішов син Бавананди Рая на ім'я Ванінат, а з ним ще п'ять чи сім чоловік, щоб узяти решток їжі господа Джаганати. А ось Ванінат вже пішов до оселі господа Шрі Магапрабу, несучи з собою величезну кількість Магапрасаду. Поясни, будь ласка, навіщо він це робить?» Царобома Батачар'я сказав, знаючи, що вже прийшли всі віддані, господь читання дав знак, і тому Ванінат разом з іншими пішов за такою великою кількістю мага просаду. Тоді цар запитав у Батачар'ї, а чому віддані не дотримуються правил для відвідин місця прощі, які вимагають поститись, голитись і таке інше? Чому вони спочатку поїли просад? Батачар'я сказав цареві, Якщо судити згідно з правилами, встановленими для відвідин святих місць, то твої слова правильні. Але є ще й інший шлях шлях спонтанної любові. За цими засадами у виконанні релігійних приписів є певні тонкощі. Ту міджейкого сейвіді дарма. Ей рага марге, аче сукшмадхармарма. Пояснення. За ведичними приписами перед тим, як прийти до святого місця, треба утримуватись від статевого життя. Більшість людей дуже прив'язані до чуттєвого задоволення і не можуть заснути вночі, не мавши статевих зносин. Тому приписи наказують звичайній людині, перед тим, як іти до святого місця проще, повністю утримуватись від сексу. Коли людина приходить до святого місця, вона повинна в цей день поститися начисто поголивши голову, вона повинна омитися у річці чи озері поблизу святого місця. Усі ці дії призначені для того, щоб людина позбулася наслідків своїх гріхів. Відвідані святого місця проще означають знешкодження наслідків гріховного життя. Прочани, що приходять до святих місць, насправді скидають там вантаж наслідків свого гріховного життя. І від того святі місця переповнюються гріхами їхніх відвідувачів. Коли таке святе місце відвідує свята особа або чистий відданий, вона забирає гріхи, які залишили звичайні люди, і знову очищує святе місце. Тіртхі курванті тіртані. Багаватам 1, 13, 10. Тож, коли до святого місця приходить звичайна людина і коли туди приходить піднесена свята особа, це різні речі. Звичайна особа залишає у святому місці свої гріхи, а свята особа чи відданий знешкоджує ці гріхи самою своєю присутністю. Віддані Господа Чайтані Магапрабу не звичайні люди і тому не підлягали правилам відвідин святого місця. Замість того вони проявляли спонтанну любов до Шича Тані Магапрабу. Щойно прийшовши до святого місця, вони побігли побачити господа Чайтаню і з його наказу поїли Магапрасаду, не дотримуючись приписів щодо відвідин святих місць. 113. Настанови писань, що наказують поститись і голитись – це непрямі накази Верховного Бога особи. Однак, коли Господь прямо наказує їсти просад, віддані природно їдять просад, вважаючи це за свій найперший обов'язок. Коли мага немає, слід пуститись. Але коли Верховний Богособа прямо наказує їсти просад, нехтувати такою нагодою образа. Колиші читання Магапрабу роздає просад своєю трансцендентною рукою, хто втрачатиме таку нагоду і держатиме визначений піст? Якось рано вранці Господь дав мені махапрасад, і я з'їв його, сидячи в ліжку, навіть не сполоскавши рота. Людина, якій Господь, являє милість, надихаючи її серця, віддається під притулок тільки Господа Крішни і відкидає всі ведичні та суспільні звичаї. Поясню. Цього також вчить Господь Крішна у Багавадгіті, 1866. Сарвадарман перед тямам екам, враджа, агам твамсоро папе бьйомочага, відкинь усі різновиди релігії і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх гріхів, не бійся. Така тверда віра у Верховного Бога особу можлива тільки з милості Господа. Господь перебуває в серці кожного, і коли він особисто надихає відданого, той не тримається за ведишні засади чи за суспільні звичаї, а натомість віддає себе трансцендентному любовному служінню Господові. Це саме проголошує подальший вірш із Шімат Бхагаватам 4.29.46. Аногрі наті Багаван Атмабгавіта. -локе коли Господь, що перебуває в серці кожного, надихає людину, вона стає байдужа до суспільних звичаїв та ведичних приписів. Пояснення. Цю настанову Багватам 4.29.46 дав Нарада Госвамі царю Прачинабархі, розповідаючи йому історію Пуранджани. Тут Нарада вказує на те, що без милості Верховного Бога особи неможливо виплотитися з корисливою діяльності, визначеною в ведах. У віршах Багаватам 429 4244, 42, 44, що передають цьому, нарада визнає, що навіть такі особи, як Господь Брама, Господь Шіва, Ману, Праджапаті, чолі з Дакшою, Четверо Четверокумар, Марічі, Атрі, Ангіра, Пуластя, Пулага, Крату, Брігу, Васіш та й навіть сам Нарада не змогли повною мірою здобути безпричинну милість Господа. 119. Після цього Пратапарудра зійшов з даху палацу і гукнув по Кашемішу та наглядача храму. Магарач Пратапарудра сказав Кашемішрі та храмовому наглядачеві «Забезпечте всіх відданих та супутників Шрича та Німагапрабу зручним житлом», змогою їсти прасад і відвідувати храм, як їм зручно, щоб вони ні в чому не знали труднощів. Як найретельніше виконуйте накази Шича та Німагапрабу. Навіть якщо Господь не дасть прямого наказу, ви повинні все одно виконувати Його бажання, вгадуючи Його знаки. Сказавши це, цар дозволив їм іти. Сарабома Бататчаря також пішов побачити зібрання всіх вайшнавів. Звіддалік Гопінат Ачаря і Сарабома Батачаря стали спостерігати за зустріччю вайшнавів із Шрі Чайтанію Магапрабу. Минувши справа левого браму, головний вхід до храму, вайшнави наближались до будинку Кашеміши. Тим часом Шрі Чайтані Магапрабу з гуртом своїх особистих супутників з великою радістю зустрічав вайшнавів, вийшовши на дорогу. Насамперед Адвайта Ачаря поклонився лотосовим стопам Господа, а Господь одразу його обійняв з екстатичною любов'ю. Від екстатичної любові Шрі Чатання Магапрабу та Адвайта Ачар'я впали у збуджений стан. Однак, зваживши на час та обставини, Господь Чатання Магапрабу зберіг владу над собою. Після цього молитви лотосовим стопам Господа стали підносити всі віддані на чолі з Шівасою та Акуром, і Господь кожного з них обіймав з почуттям великої любові та екстазу. Господь до кожного з відданих звернувся особисто і завів їх у дім. Будинок Каші-Мішри був замалий, і всі віддані, що зібралися, сиділи дуже тісно. Ще читанням агапробу посадив усіх відданих біля себе і власноручно одягнув на них гірлянди та намастив сандаловою пастою. Після того Гупінат Ачар'я та Сарабома Батачар'я, як годилось, привіталися з усіма вайшнавами, що прийшли до оселі Шрі Чайтанні Магапрабу. Шрі Чайтанні Магапрабу звернувся до Адвайте Ачар'ї ласкаво кажучи, «Любий повелителю, твій прихід дарував мені сьогодні досконалість». Адвайте Ачар'я відповів, «Це природна якість верховного бога особи, хоча він сам довершений і сповнений усіх багатств. Він – черпає трансцендентну насолоду в товаристві своїх відданих, влаштовуючи з ними різноманітні вічні розваги. Щойно Ши Чатані Магапрабу побачив Васудеву Дату, старшого брата Мукунди Дати, Він дуже зрадів і, торкнувшись рукою до його тіла, заговорив. Ши Чатані Магапрабу сказав, «Хоча Мукунда – мій друг з дитинства». «Я відчуваю більшу втіху, коли бачу тебе, а не його». Пояснення. Васудев Дата був старший брат Мокунди Дати, дитячого друга Шри Чайтані Магапрабу. Бачити друга природно дуже приємно, але Шри Чайтані Магапрабу зізнався Васудеві Даті, що, хоча йому дуже приємно бачити свого друга, його радість зростала ще більше, коли він бачив старшого брата свого друга. Васудев відповів. Мокунда перший дістав змогу спілкуватися з тобою і знайшов притулок біля твоїх лотосових стіп. Це його трансцендентне переродження. Дата визнав себе нижчим за Мокунду свого молодшого брата. Хоча Мокунда молодший за мене, сказав він, він отримав твою ласку першим. Отож, трансцендентним чином він став старший за мене. Крім того, ти ставишся до Мокунди з великою прихильністю. Тож він перевершує мене всіма хорошими якостями. Господь сказав, за для тебе одного я приніс із Південної Індії дві книжки. Книжки у Сорупи Дамодари, і ти можеш взяти їх переписати. Почувши це, васудев дуже зрадів. Насправді кожен вайшнав переписав собі ці книжки. Поступово ці книжки Брама Самхіта і Срікришна Карнамріта розповсюдились всією Індією. З великою любов'ю Господь звернувся до Шіваса та його братів. «Я так зобов'язаний вам, чотирьом братам. Ви мене просто купили». Шивас відповів Господу. «Чому ти кажеш навпаки? Це ми, четверо братів, куплені твоєю ласкою». Побачивши Шанкару, Господь Ши Чатаням сказав Дамодарі. «Моя прив'язаність до тебе заснована на шані і трепеті». Пояснення. Тут Господь звертається до Дамодара Пандіта, а не до сварупи Дамодара. Дамодар Пандіт – це старший брат Шанкари. Господь повідомив Дамодарі, що його прив'язаність до нього заснована на шані і трепеті. Однак прив'язаність Господа до його молодшого брата Шанкари була заснована на чистій любові. 147. Тому тримай свого молодшого брата Шанкару завжди з собою, бо з ним мене пов'язує чиста, безкорислива любов. Дамодар Пандіт відповів, Шанкар мій молодший брат, але через твою особливу ласку до нього, віднині він буде мені за старшого брата. Тоді, повернувшись до Шивананда Сени, Господь сказав: Я знаю, якою глибокою від самого початку була твоя любов до мене. Почувши це, Шивананда Сена поринув у любовний екстаз і впав на землю в поклоні перед Господом. Він промовив такого вірша німаджа тонанта нан та бавар на ван та сті ра я ме багаван і дані нім манут тамам патрам і дам да я Господи, о, безмежний! Хоча я був занурений в океан невігластва. Нарешті, через тривалий час, я досягнув тебе, як досягають берега. Дорогі господи, в моїй особі ти знайшов якраз того, кому потрібна твоя безпричинна милість. Пояснення. Це вірш 21 із Тотраратни, яку написав Албандару Ямуначар'я. Наші стосунки з Верховним Богом Особою можна відродити, навіть якщо ми впали в океан невігластва, океан матеріального існування, в якому через одне те, що ми прийняли матеріальне тіло, ми знову і знову народжуємось, вимираємо, старіємо та хворіємо. У матеріальному світі є... 8 мільйонів 400 тисяч видів життя. Але в людському тілі істота отримує нагоду вирватися із круговерті народжень та смертей. Коли людина стає відданим Господа, вона рятується з цього небезпечного океану народження та смерті. Господь завжди готовий пролити свою милість на пропащу душу, що бореться з важкими умовами злиденного матеріального існування. У Багавадгіті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 Насправді, жива істота – це невід'ємна частка Верховного Господа. І коли вона віддається Верховному Богові особі, вона отримує порятунок з океану народження та смерті. Господь дуже ласкавий до впалих душ і завжди турбується про те, щоб визволити живу істоту з океану невігластва. Якщо жива істота зрозуміє своє становище і віддасться Господеві її життя – Увінчає успіх. 152. Мурарі Гупта спочатку не підходив до Господа, а залишився на дворі, простягнувшись, наче палка у поклоні. Не побачивши мурарі серед відданих, Господь, ши читанням Агапрабу, запитав, де він. Тоді віддані юрмою кинулись до мурарі, щоб привезти його до Господа. Тож Мурарі Гупта, затиснувши в зубах Два жмутики трави смиренно і покірливо підійшов до Шрі Чайтанні Магапрабу. Побачивши, що Мурарі йде до нього, Господь Шрі Чайтанні Магапрабу вийшов йому на зустріч, але Мурарі кинувся втікати від Господа і сказав «Господи, будь ласка, не доторкайся до мене, я найнеціший з усіх і негідний того, щоб ти до мене доторкався, бо моє тіло грішне». Господь сказав «Дорогий Мурарі, «Будь ласка, стримай свою зайву смиренність! Твоя скромність турбує мій розум!» З цими словами Господь обійняв Мурарі, а тоді посадив його попри себе. Своїми власними руками Господь почав обтріпувати тіло Мурарі. Господь, ще читання Магапрабу, знову і знову обіймав усіх відданих, а серед них Ачалі Ратну, Ільдяніді, Пандиту Гададгара, Гангадасу, Гарібату та чарів Господь описував їхні добрі якості і вихваляв їх знову і знову. Шановуючи так кожнісінького відданого, Господь Ши читання Магапрабу відчував велике щастя. Однак, не побачивши Гарідаса Такура, Господь запитав, а де Гарідас? Тоді Ши читання Магапрабу побачив, що Гарідас Такур лежить віддалік простягнутий у поклоні на дорозі. Гарідас Такор не зайшов до селі Господа, де відбувалася зустріч, а залишився віддалік, простягнутий на битому шляху. Усі віддані побігли до Гарідаса Такора і сказали йому, Господь хоче тебе бачити, будь ласка, ходи негайно. Гарідас Такор відповів, Я не можу підходити до храму, тому що я людина огидної низької касти. Я не маю права туди підходити. Пояснення. Хоча Гарідас Стакур був такий піднесений відданий, що його називали Гарідас Госвамі, він не хотів турбувати людський загал і порушувати звичаї. Гарідас Такор був на такому високому рівні, що його іменували Такор та Госай титулами, якими нагороджують найпіднесеніших вайшнавів. Госай зазвичай називають духовного вчителя, такуром називають парамахамс – осіб найвищого духовного рівня. Та попри все Гаріда Стакур не хотів підходити до храму, дарма що його кликав туди сам Шрі Чатаням Агапрабу. У храм Джаганатий нині пускають тільки тих індусів, котрі належать до системи варнашами. Інші касти, а надто не індусів, до храму не пускають. Це давнє правило і тому Гаріда Стакур, хоча безперечно мав повне право заходити до храму, не хотів до нього навіть наближатись. Таким є вайшнавське смирення. 166. Гарідаст висловив своє бажання. «Якби я тільки дістав від людного селю неподалік від храму, я б там жив і проводив свій час на самоті. Я не хочу, щоб до мене доторкалися слуги Господа Джаганати. Я б залишався в тому місці наодинці. Таке моє бажання». Коли це передали Шича тані Німагабрабу, Господь був дуже задоволений». На той час прийшли Кашеміша та храмовий наглядач і шанобливо поклонились лотосовим стопам Господа Шича тані Магапрабу. Побачивши всіх вайшнавів, що зібралися, Кашеміша та наглядач дуже зраділи. З великою радістю вони гідно привіталися з усіма відданими. Обидва звернулися до шича тані Магапрабу. Накажи, будь ласка, і ми, як належить, розселимо всіх вайшнавів. Житло вже підготовлено для всіх вайшнавів. Тепер дозволь нам роздати всім махапрасад. Шейчатани махапрабу відразу сказав Гопінаці Ачарі, Будь ласка, піди з усіма вайшнавами і розсели їх у приміщеннях, які пропонують Кашемішра та наглядач храму. Потім Господь сказав Кашемішрі та наглядачеві храму. Що ж, до решток їжі Господа Джаганати, доручить їх ванінаці раю а він подбає про всіх вайшнавів, роздавши всім махапрасад. Тоді, що читання Магапрабу сказав, біля моєї оселі, в цьому квітковому саду, є дуже безлюдне місце, і там є одне приміщення. Будь ласка, дайте цю кімнату мені. Мені потрібна така кімната. Сидячи там на самоті, я пам'ятатиму про лотусові стопи Господа. Пояснення. Ці слова, що читання Магапрабу, дуже важливі. Я сидітиму там на самоті і пам'ятатиму лотосові стопи Господа. Учням-неофітам не слід імітувати цього, усамітнюватись, щоб пам'ятати про лотосові стопи Господа, повторюючи Магамантру Гари Кришна. Ми повинні завжди пам'ятати, що про таке місце прохав ніхто інший, як сам Шрі читання Магапрабу для себе чи для Гріда Сатакура. Ніхто не спроможний відразу піднятися на рівень Гарідаса Такура, щоб сидіти на самоті і повторювати магамантру Гари Кришна, пам'ятаючи лотосові стопи Господа. До такої практики може вдатись тільки піднесена особистість, як оце Гаріда Такур чи Ши Читання Магапрабу, що показує приклад ідеальної поведінки Ачарії. Нині ми бачимо, що деякі члени Міжнародного товариства Свідомості Кришни схильні покинути проповідь і усамітнитись. Це не вельми добрий знак. Шіла Бактісіданта Такур засудив неофітів, що вдаються до цієї практики. Він навіть сказав у пісні Пратиш Таратаре Ніриджанерагаретаваринамакевана Кайтава. Сидіти на самоті, намагаючись повторювати Магамантру Гари Кришна, це обман. Неофітам ця практика аж ніяк не до снаги. Відданий неофіт повинен, не покладаючи рук, працювати під проводом духовного вчителя, проповідуючи вчення ший читання Магапрабу. Тільки тоді, коли він досягне зрілості у відданому служінні, він може сісти у безлюдному місці і повторювати Магамантру Гари Кришна, як це робив Шри Чайтанні Магапрабу. Хоча Шри Чайтанні Магапрабу – це сам верховний богособа, Аби показати нам приклад, він шість років постійно мандрував по всій Індії і тільки тому осів у Джаганатапурі. Навіть у Джаганатапурі Господь співав Магамантру Гарі Кришна перед великими громадами людей у храмі Джаганати. Суть у тім, що не варто наслідувати Грідасу Сутакура на початку свого трансцендентного життя. Спочатку треба досягнути зрілості у відданому служінні і отримати схвалення від Шрича Тані Магаправу. Тільки тоді можна вмиротворено сісти на самоті і повторювати Магамантру Гари Кришна, пам'ятаючи лотосові стопи Господа. Чуття дуже сильні, і якщо відданий Неофіт імітуватиме Гарідаса такура, йому дошкулятимуть його вороги: кама, Крода, лоба, мога, мада та мацаря. Замість того, щоб повторювати Магамантру Гари Кришна, Неофіт просто непробудно спатиме. Віднесені віддані повинні проповідувати, а коли вони сягають ще вищого рівня у відданому служінні, вони можуть усамітнитись і наодинці повторювати мантру Гари Кришна. Однак, якщо людина просто імітує високий рівень духовного життя, вона впаде, як оце Сахаджії у Вріндавані. 177. Каше Мішра, сказавши читання Магапрабу, «Все належить тобі. Навіщо ти прохаєш? Ти можеш брати, що тільки захочеш». «Господи, ми твої слуги, і ми тут тільки для того, щоб виконувати твої накази. Будь ласка, кажи нам все, що бажаєш». Сказавши це, Кашеміша та храмовий наглядач попрощались. Гопінат і Ванінат пішли з ними. Гопінатці показали всі приміщення, а Ванінатці дали велику кількість їжі махапрасаду, яку залишив Господь Джаганат. Отож, Ванінат рай – повернувся з великою кількістю решток їжі господа Джаганати, серед яких були пироги та інші смачні страви. Гопіна Тачар'я також повернувся, прибравши всі приміщення. Тоді Шичатані Магапрабу, попросивши уваги, звернувся до всіх вайшнавів. «Зараз можете піти до своїх осель. Ідіть, омийтесь у морі і подивіться на верхівку храму. Після того поверніться сюди і пообідайте». Поклонившись Шри Чайтанні Магапрабу, всі відані пішли до своїх осель, і Гопіна Тачар'я показав кожному його житло. Після того Шри Чайтанні Магапрабу пішов зустрітися з Гарідасом Такором і побачив, що той в любовному екстазі повторює Магамантру. Гарідас повторював «Гари Кришна, Гари Кришна, Кришна, Кришна, Гари Гари, Гари Рамо, Гари Рамо, Гари Рамо, Рамо, Гари Гари». Побачивши Шрі Четаню Магапрабу, Гаріда Стакур відразу впав, наче палка, в поклоні перед Господом, а Господь Шрі тані Магапрабу підвів його і обійняв. В любовному екстазі і Господь, і його слуга заплакали. Господь був зворушений якостями свого слуги, а слуга був зворушений якостями свого пана. Пояснення. Філософи Майаваді кажуть, що жива істота і Верховний Господь невідмінні, і тому ставлять знак рівності між почуттями живої істоти і почуттями Господа. Іншими словами, Майеваді кажуть, що коли задоволена жива істота, тоді задоволений і Господь. А коли жива істота невдоволена, Господь також невдоволений. Жонглюючи такими словами, Майеваді намагаються довести, що між живою істотою і Господом немає ніякої різниці. Однак це не відповідає істині. У цьому вірші Кришна Даскавірач Госфамі пояснює бриття бікал, «Прабу бриття вікал, прабу гуне» Господь і жива істота не рівні між собою, тому що Господь завжди пан, а жива істота завжди слуга. Їх зворушують трансцендентні якості, і тому мовиться, що Господні слуга – це серце Господа, а Господь – серце слуги. Це пояснює також Господь Кришна у Багават-гіті 4.11. Як хто мені віддається, так я всіх винагороджую. Кожен у всьому йде моїм шляхом. О, сину Прідхи! Господь завжди прагне привітати слугу, зворушений його трансцендентними якостями. Своїм служінням слуга намагається задовольнити Господа – а Господь відповідає слузі взаємністю і також глибоко його задовольняє, слугуючи йому ще більше. 188 Гарідаст Такур сказав, «Любий Господи, будь ласка, не торкайся до мене. Я недоторканий і найбільш пропащий, «Я найнечистіший з людей!» Господь сказав, «Я хочу доторкнутися до тебе, щоб очиститись, бо в мені немає такої чистоти, якою пронизана твоя діяльність». Пояснення. Це приклад взаємних почуттів пана і слуги. Слуга думає про себе, що він найнечистіший з нечистих і що пан не повинен до нього доторкатись, а пан думає, що... Занечистившись спілкуванням з такою кількістю нечистих живих істот, він повинен для очищення доторкнутися до чистого відоного, як оце Стакур. Насправді і слуга, і пан чисті, бо ні той, ні другий не стикаються з брудом матеріального існування. Вони вже однакові якісно, бо обидва найчистіші з чистих. Однак з погляду обсягу між ними є різниця, бо пан безмежний, а слуга обмежений. Отож, слуга завжди залишається підлеглим панові, і ці стосунки вічні і непорушні. Щойно слузі хочеться стати паном, він падає в маю. Під вплив маї істота потрапляє через те, що зловжила своєю свободою волі. Філософи Майеваді тлумачать рівність пана і слуги як рівність кількісну, але не можуть пояснити, чому тоді слуга, якщо вже він рівний панові, Падає жертвою має. Вони запевняють, що як тільки слуга, жива істота, вивільниться з лабет має, він одразу знову стане так званим паном. Таке пояснення аж ніяк не можна визнати здовільним. Пан необмежений і тому не може стати жертвою Маї, бо тоді його необмеженість була б неповноцінна і обмежена. Отже, пояснення маєваді хибне. Істина полягає в тому, що пан є завжди пан і завжди необмежений, а слуга обмежений і тому іноді потрапляє в лищата маї. Мая – це теж енергія пана і теж необмежена. Тож, обмежений слуга чи обмежена жива істота змушений залишатись під впливом енергії пана маї. Звільнившись від впливу маї, можна знову стати чистим слугою і якісно рівним господові. Стосунки пана і слуги тривають, тому що один безмежний, а другий обмежений. 190. Кони, кони, коротумі, коротумі, прославив Гарідасу Такора, кажучи, ти щомиті омиваєшся в усіх святих місцях і щомиті складаєш великі жертви, виконуєш аскези та роздаєш милостиню. Ти, Постійно вивчаєш чотири веди і ти набагато вищий за будь-якого брамана чи саньясі. 192. Агубата швапачогаря дихарева читання Махапрабу продекламував цього вірша. Дорогий Господи, той, з чийого язика ніколи не сходить твоє святе ім'я, підіймається навіть над посвяченим браманом. Хоча він може народився у родині собакоїдів і тому з матеріального погляду може належати до найнижчих з людей, він попри те гідний слави. Це чудесний вплив святого імені Господа. Тому вважають, що хто повторює святе ім'я Господа той пройшов через усі аскези і склав усі згадані у ведах великі жертви. Вже омився у всіх святих місцях, вивчив усі веди і є справжній Арій. Пояснення. Слово «Ар'ян», «Арій» означає «розвинутий». Той, хто не розвинутий духовно, не може зватися Арієм. Саме духовний розвиток становить різницю між Арієм та не Арієм. Не арії ⁇ це ті, хто не розвинуті духовно. Живучи за правилами ведичної культури, складаючи великі жертви і неухильно виконуючи приписи вед, можна стати браманом, санясі та арієм. Неможливо стати браманом, санясі чи арієм, не набувши відповідних якостей. Бхагаладхарма у жодному разі не схвалює виникнення дешевих браманів, санясі чи аріїв. Наведений тут опис якостей узято з Шимадбагватом 3.33.7. Цей вірш промовила Девахуті, матір Капіладеви, коли зрозуміла силу віданого служіння, бхакті-йоги. Цим віршем Девахуті прославляє віданого, вказуючи на його велич у всьому. 193. Сказавши це, Шри Чатанямагабрабу повів Гарідаса Такура до квіткового саду і показав йому його оселю що розміщена в дуже відлюдному місці. читання Магапрабу попрохав Гаридаса Такура. Живи тут і повторюй Магамантру Гари Кришна. Я особисто буду щодня приходити сюди і зустрічатися з тобою. Живи тут спокійно, дивись на чакру, яка вінчає храм, і кланяйся їй. Що ж до прасаду я влаштую, щоб його приносили тобі сюди. Пояснення. Шіла Гарідас Такур походив з мусульманської родини і через суворі порядки храму Джаганати не міг до нього заходити. Однак Ши Чайтаням Агапрабу визнав Гарідаса Такура за намачарю. Сам Гарідас Такур, щоправда, вважав себе недостойним заходити до храму Джаганати. Якби Ши Чайтаням Агапрабу забажав, він міг би особисто завести Гарідасу Такура до храму Джаганати. Але Господь не хотів іти наперекір суспільним звичаям. З огляду на це, Господь попрохав свого слугу просто дивитися на колесо що він чає верхівку храму, і віддавати поклони на маскар. З цього випливає, що якщо когось не пускають до храму, чи якщо він вважає себе недостойним заходити до храму, він може знадвору дивитися на це колесо, і це буде все одно, що бачити божество в храмі. Ще читання Магапрабу пообіцяв щодня приходити зустрічатися з Шілою Гарідасом Такором. Це показує, на якому високому рівні духовного життя перебував Шіла Гарідас Такор. Хоча його вважали негідним входити до храму, його щодня особисто відвідував Господь. І йому не було потреби виходити з дому і добувати собі їжу. Ще читання Магапрабу запевнив Гарідасу Такора, що йому приноситимуть рештки їжі Господа. Господь каже у Багавадгіті 9.22 «Йога, кшемам, вагам, ягам» «Я забезпечую своїх відданих всім потрібним для життя». Тут потрібно зробити зауваження для тих, хто поривається штучно наслідувати поведінку Такура Гарідаса. Перш як прийняти такий спосіб життя, треба отримати наказ Шичатані Магапрабу чи його представника. Обов'язок чи з того відданого, чи слуги Господа, полягає в тому, щоб виконувати накази Господа. Нітянандо Прабу, читання Прабу, попрохав іти до Бенгалії проповідувати. Госфамі Рупу і Санатану він попрохав іти до Вріндавана розшукувати забуті святі місця. А в цьому випадку Господь попрохав Гаріда Сатакура жити в Джаганатпурі і постійно повторювати святі імена Господа. Отже, Різним особам Шри Чайтані Магапрабу давав різні накази. І тому без наказу Шри Чайтані Магапрабу чи його представника не треба наслідувати поведінку Гаридаса Такора. Шіла Бхакти Сіданта Сарасваді Такур, засуджує таке наслідування в цьому вірші. Душтаманатумікісарабайшнав тава Дорогий розуме, ти намагаєшся наслідувати Гарідасу Такора і повторювати мантру Гарі Кришна у відлюдному місці, але ти не гідний називатись вайшнавом, бо ти хочеш насправді не якості Гарідаса Такора, а дешевої слави. Якщо ти намагатимешся наслідувати його, то занапастиш себе, бо твоя природа неофіта примусить тебе думати про жінок і про гроші. Твоє так зване повторення святих імен, навіть люді, приведе тебе до падіння, і ти потрапиш у лабети маї. 196. Коли Нітянанда Прабу, Джагадананда Прабу, Дамодар Прабу та Макунда Прабу зустрічалися з Грідасом Такором, вони дуже раділи. 197. Самдро корі праву, айлани джастани, адвайта дигела корі вариснани. Омившись у морі, швидче тані магапрабу повернувся до своєї оселі, а тим часом до моря омитись пішли всі віддані на чолі з Адвайтою Прабу. Омившись у морі, Адвайта Прабу та всі інші віддані, пішли назад і дорогою подивились на верхівку храму Джаганати. Нарешті вони прийшли до оселі Шрича тані Німагаправу обідати. Шрича тані Німагаправу одного по одному розсадив усіх відданих, запропонувавши кожному належне місце. Після того він почав роздавати просад своєю власною трансцендентною рукою. Перед кожним відданим лежала тарілка з бананового листя, для просаду, і Шича Таням на кожну тарілку накладав стільки, що вистачило б наїстися двом чи трьом людям, бо його рука не могла давати менше. Ніхто з відених не торкався до просаду, який їм роздавали, і ніхто не брався до їди, тому що всі хотіли, щоб першим почав їсти Господь. Тоді Сорубна Мудар Гусамі сказав Шича Таням «Поки ти не сядеш і не почнеш їсти, ніхто не їстиме». Гопінатачар'я запросив усіх санясів з твого гурту прийти поїсти просаду. Гопінатачар'я вже прийшов, принісши досить решток Господньої страви, щоб роздавати всім сан'ясі. І сан'ясі, як оце Парамананда Пурі та Брамананда Бараті, вже чекають на тебе. Ти можеш сідати і починати обідати з Нітянандою Прабу, а я роздаватиму просад всім вайшнавам. Тоді, ши читання Магапрабу, Старанно наклав у руки Говінді Прасаду і послав до Гарідаса Такура. Після того що Тані Магапрабу сам сів обідати разом з іншими санясі, а Гопіна з великим задоволенням став роздавати Прасад. Тим часом роздавати відданим Прасад з великою насолодою взялися Соруб Дамодар Госвамі, Дамодар Пандіт і Джагадананда. 209. Nana Pitapana koya kantapuriya Madhi Madhi Hori kohe Ananditahoya. Nana, ріzni. Pitha Pana. Pироги та солодкий рис. кая, їдять. кантапурія, наповнюючи шлунок аж по горло. Madhya Madhya час від часу. Hari, святе ім'я Кришне. Коге, вигукують. Anandita hoya. У великому захваті. Віддані їли всілякі пироги, солодкий рис, наїдаючись до несхочу. У проміжках вони в великому захваті вигукували святе ім'я Господа. Пояснення. Серед вайшнавів заведено, приймаючи просад, час від часу вигукувати святе ім'я Господа Гарі. А також співати всілякі пісні, як оце Шаріра Авід'я Джао. Вшановуючи прасад, тобто приймаючи рештки їжі, піднесеної божеству, слід завжди пам'ятати, що прасад – це не звичайна їжа. Прасад трансцендентний. Про це нам і нагадує вірш. Люди, які не мають доброчестя – не можуть зрозуміти цінність махапрасаду чи святого імені Господа. І Прасад, і святе ім'я Господа перебувають на рівні Брамана, тобто на духовному рівні. Ніколи не слід вважати Прасад за звичайну їжу з їдальні. Разом з тим не слід торкатися жодної їжі, не піднесеної божеству. Кожен вайшнав строго тримається цієї засади і не прийме ніякої їжі, якщо це не Прасад. Прасад треба їсти з великою вірою. Так само повторювати святе ім'я Господа і поклонятися божеству в храмі слід, завжди пам'ятаючи, що божество, махапрасад і святе ім'я не належать до матеріальної сфери. Поклоняючись божеству, харчуючись прасадом і повторюючи магамантру Гари Кришна, можна завжди залишатись на духовному рівні. Брама буяя Калпати. 210. Божена койла чаман, сабере парайла малея Коли всі вже поїли і помили рота й руки, шичатані магаправу власноруч на кожного надягнув гірлянду і кожного намастив сандаловою пастою. Прийнявши просад, всі пішли до своїх осель відпочивати а ввечері зібралися знову на зустріч із Шри Чайтанією Магапрабу. У той самий час побачитися зі Шри Чайтанією Магапрабу прийшов Рай, і Господь, користаючись із цієї нагоди, представив його всім байшнавам. Після того великий богособа Шри Чайтанією Магапрабу повів усіх до храму Джаганати і почав там спільний спів святого імені. Подивившись на Дгупа-Араті, яку проводили перед господом Джаганатхою, всі почали гуртом співати. До них вийшов Паріча, наглядач храму, і кожного вшанував гірляндою та сандаловою пастою. Віддані розділились на чотири групи, щоб співати санкіртоно, і стали з чотирьох боків, а посередині почав танцювати сам Господь, син матері Шач. 216 Аштам Ріданга Баджи, Батрі Скаратал, Горідвані кориса би В чотирьох групах було вісім риданг і 32 ручних тарільця. Всі разом вони утворювали трансцендентний звук, і всі казали чудово! Чудово! Гучні звуки Санкіртани відразу створили атмосферу повного щастя та успіху і пронизили всі 14 планетних систем Всесвіту. 218. Коли почався спільний спів, усе затопила екстатична любов, і всі жителі Джаганатпурі прибігли до храму. декі декі айче всі були вражені від такої санкіртани, і всі зійшлися на тому, що такого кіртану ще не було, і такої екстатичної любові до Верховного Бога ще ніхто не проявляв. Тоді Шичатанні Магапрабу пішов, танцюючи навколо храму Джаганати. Попереду і позаду, обходячи храм, чотири гурти співали святі імена. Коли Шичатанні Магапрабу падав, шинятянанда Райпрабу його підхоплював. 222. кампа хункар під час кіртану тілу Шичатані Магапребу від любовного екстазу зазнавало численних перетворень, як то сльози, захват, дрож, піт і громові вигуки. Такі перетворення глибоко вражали присутніх. Сльози били з очей Господа неначе наче фонтан. Всі навколо Господа намокли від його сліз. 224 Обходячи храм Шичатаня Магапрабу, на якийсь час зупинявся за храмом і проводив санкіртану там. З чотирьох боків дуже голосно співали чотири групи санкіртани, а всередині, високо стрибаючи, танцював ший чатання Магапрабу. Швича чатання Магапрабу танцював дуже довго, а тоді зупинився і наказав танцювати чотирьом великим особам. В одному гурті почав танцювати Нітянандапрабу, а в другому Адвайта Ачаря. В іншому гурті почав танцювати Вакрешварпандіт – а ще в іншому шивас також. Всі отак танцювали, а ший читання магапрабу, споглядаючи їх, зробив чудо. 230 ЧАРІДІКенріття Шри читання магапрабу стояв посередині між танцівниками, а кожному з танцівників. У різних сторонах здавалося, що шичатання Магапрабу дивиться саме на нього. Бажаючи бачити танець всіх чотирьох великих осіб, шичатання Магапрабу проявив це чудо і одночасно дивився на всіх. Кожен, хто бачив Шичатання Магапрабу, розумів, що він робить чудо, але ніхто не міг збагнути, як це він дивиться на всі чотири боки. Коли Кришна, проводячи свої розваги у вріндавані, обідав на березі Ямуни. Він сидів посеред своїх друзів, і кожен з пастушків вважав, що Крішна дивиться на нього. Так само, коли читання Магапрабу споглядав танець, кожен бачив, що ший читання Магапрабу дивиться на нього. Коли хтось танцюючи проходив поряд, ший читання Магапрабу міцно його обіймав. Дивлячись на цей великий танець, велику любов і на велику Санкіртану, всі жителі Джаганатпурі поринули в океан екстатичної любові. Почувши про розмах цієї санкіртани, цар прото зійшов на дах свого палацу і разом зі своїм почтом став спостерігати за нею. Коли цар побачив кіртан швидче та ні він був глибоко вражений, і його палке жадання зустрітися з Господом зросло безмежно. Коли санкріртана закінчилась, Вши читання Магапрабу подивився, як божеству господа Джаганати підносять квіти. А після того, разом з усіма вайшнавами, повернувся до своєї оселі. 239 Анія Прасада Сабаре тоді храмовий наглядач приніс велику кількість просаду і Шича Тані Магапребу особисто роздав його всім відданим. Нарешті всі розійшлися і лягли відпочивати. Так Шича Тані Магапребу, син Шачімати, проводив свої ігри. Доки віддані жили в Джаганатпурі із Шича Танією Махапрабу цю радісну санкіртину у великому захваті влаштовували щодня. Ось я розповів про господню розвагу Санкіртани. Я всіх благословляю. Кожен, хто слухатиме цю розповідь, неодмінно стане слугою Шрі чайтані Магапрабу. 243 Шрі Рупа Паде Джара Аша Чаритам Рита Коге Кришна Даса Молячись при лотосових стопах Шрі Рупи та Шрі Рагунати Завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шри Чайтанья Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанти до Шри Чайтанья Чаритамрити Мадгяліли 11 глави, що описує одну з розваг Шри чайтані Магаправу Бера Кіртан.